Kdo může být Ježíšovým úředníkem? V tom příběhu, který jsme slyšeli jako druhé čtení, se zdá, že Ježíš byl asi příliš úspěšně. Běžel za ním velký dav, zástupy a vzniká otázka, jestli to není nedorozumění. A proto Ježíš jim zkouší je a klade jim otázky, jestli si to opravdu dobré, dobře rozmysleli. Církev v, tobe velký, v podobě velkých zástupů, to je, přiznejme se, i v naší církvi takový sen, to bychom rádi. Ovšem v Českobraturské církvi jsme už po našich zkušenostech a jsme i nadšičení v té menšinové poloze, tak víme od husitu, že na množství nezáleží. Bratr farář Sověslavský byl nedávno na evangelickém Kirchentágu v Německu, kde prostě ty davy opravdu jsou, ty zástupy lidí a zajímavé programy a je to takové povzbuzení pro všechny účastnici, když se konává taková velká akce. V Čechách jsou to křesťany, evangeličtí křesťany ve Slezsku, nebo na Slovensku, tam se konávají i v dnešní době takové větší shromaždění, kde by, kdyby tam nebylo tisíce, tak by to bylo pro sbory, pro církvy nějaké zklamání. Na druhé straně doba lidové církve už je tu tam. To si uvědomujeme, že křesťany jsou menšině v naší země a nejenom v naší země. Minulým týdnu vyšlo nějaká studie v Německu, která povídá, že mnoho víc lidí vystupují ze velkých církví, než církvě to čekali a že i katolické cirkvě v Německu se stanou malou menšinou. Před několika lety jsem se seznámil s jednom polským katolickým farářem, který začal působit v Čechách a jsem byl zvědav, jaký má tady zkušenosti a jak to hodnotí. On mi říkal, že no, je to velký rozdíl. My jsme zvykli v Polsku, že každou neděli tam všichni jdou do kostela. To bylo pro před několika lidí možná, několik let už možná, je to trošku jinak i dneska, ale co chtěl říct je, že v polských kostelech jsou všichni. Celé obyvatelstvo. A byl překvapen, a říkal, že příjemně překvapen, že v šeských katolických kostelech tam chodí v neděli Věřící lidi. To je krásně. To říkal, že to je, tak to má být. No vzniká otázka, jestli ty davy, které se připojili k Ježíšovi, jestli vůbec pochopili, o co jde. A jestli, když chceme oslovovat i my, nějaké lidi mimo církev, jestli dokážeme jim to Vysvětlit, o co jde. Ježíš všechny zve, to je opravdu, to je pravda. Nikdo nemá zůstat venku, ale být učedníkem znamená závazek, spolupráce i překonat nemalý odpor všechny vazby a hlavně překonávat i sám sebe. Kdo přichází ke mně a nedovede se říct si svého otce a matky, své ženy a děti, svých bratrů a sester ano i sám sebe, nemůže být mým účelníkem. Zní to dost ostrý a nejsem se jistý, jestli to pro mě patří, jestli pro mě to platí. A přitom náš evokumenický překlad je ještě trošku umírněný. Králecká Bible to má přesnější. Tam není napsáno, kdo přichází ke mně a nedovede se zříct si svého otce a matky, ale králičky přesněji překládají. A kdo nebude mít v nenávisti otce a matky, ženy a děti? Bible 21 má zase uměně již uměnější překlad, kdo, ne, kdo bude šel pět na svém otce i matce. Tak zní to dost fanaticky. Čekáme takový výraz, spíš od jiných náboženství, které v našej době působí hodně problémů mezi národy i různými společenstvími. Jak může křesťan mít v nenávisti a nejenom nějaký zdávného nepřítele, ale i vlastněho otce i matku. Milí bratři, milí sestry, ten překlad zříci se není od věci. Jde o tom, aby se, kdo chce následovat Ježíše, musí musel vymanit z různých vlivů a různých vazeb. A každý, kdo chce následovat Ježíše, musí si položit otázku, kolik jsem ochoten obětovat. A to zahrnuje Ježíš toho slova. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učeníkem. Ale to, co se nám zdává jako fanaticky nepřijatelně, na druhé straně se spojuje, podle Ježíšových slov, se zdravým rozumem. Nechce, aby lidi se zdali svést k nějakým činům, který vlastně původně nechtěli a který jim to náboženství nadiktuje. Ale Ježíš nás oslovoje docela racionálně. Položte si otázku, jak to bude fungovat. Chce-li někdo z vás stavět věř, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má dost na dokončený stavby. Jde o náklad toho následování, to účernictví. Že Něco to stojí. Nebude to zadarmo. Ale Ježíš nechce, abychom fanaticky jednali, ale abychom si to rozmysleli. A proto oběma, obě podobenství o stavbě věží a o králi, které chce táhnout do boji, nám předvádí jistou střízlivost. Ne, tak rychle, prosím, roz, roz, rozmyslite si to, kam chcete. Jestli opravdu chcete být mým účetníkem, anebo jestli je to jenom módní záležitost dneska a zítra, a pak, pak už něco jiného. Křesťany mají jednat rozumně, důsledně a dokonce i plánovitě mají tu svou cestu víru, víry i Dokončit. Hlupák není ten, který ho nadává i do fanatika, ale ten, kdo se do to předem nerozmysl. My to si rozmyslet máme. Tak nevím, nevíme, jak to působilo na Jiříšovi posluchače. Můžou být učednici, Chtějí to opravdu? Chce Ježíš odrázovat ty, kdo nemají na to? Chce omezit kruh svých učeníků a poslat ty nerozhodný, ty slabý, ty, které se dají snadno ovlivnit? Chce ji poslat pryč? A jak vypadá ta? Církev, kterou tady vidíme v, tomto, v této řeči. Kdo jsou jeho učednici? Jsou asi v menší že? Jistě těch 12 Jižíšových učedníků, tam se nic nezměnilo, ty už to věděli předtím. Ale co ty zástupy? Co my? Milí bratři, milí sestry, můžeme se dozvědět o Ježíše, že On potřebuje každého. On ovšem nechce, abychom předpokládali, že my jsme všechny jeho účernici, anebo dokonce, abychom předstírali být jeho účetníky, Chce, abychom se těmi opravdu stali. Abychom, jak to říká název účetník, abychom se učili. Ano, to nejde jenom tak. Ježíš přitom nechce omezit přístup do Božího království určitými lidskými vlastnostmi. Jedni jsou způsobili, druzi, ne. To neříká. Říká, že učeníkem může být ten, kdo dokáže se zříct si vlastní rodiny i sám. Sebe nest svůj kříž a následovat Ježíše a zříct si se toho, co má. No, přesto to zní dost náročný. Máme z toho špatný pocit, jak se takový my staneme. Staneme se to tím, že si ovědomujeme, co nás drží. Je to ten starý, dobrý, to starý, dobré přikázání. Bůh je první, na prvním místě mého života. Máme se bát a milovat a v Boha především. A když krádečky tady překládají mít v nenávisti, tak se podívejme ještě přesněji na to, proti čemu je ten, ta nenávist. Nejdůležitější slovo v té souvislosti je sám sebe. Nejde o to, aby, abychom nějakými emocemi nebo nějakou propagandou vyhodili nebo vymezovali se proti ostatním. Abychom pojmenovali nepřáteli, který do vlastních řádné nepustíme. A jde o tom, abychom poznávali, co měm může od Ježíše oddělit. A to jsou veškeré vazby i ve vlastní rodině, kde si to nepřipouštím, ale kde je to možné. A máme proto s prominutím i rozlišovat. Vztahy v rodině a vztahy ve zboru. To je důležité pro Evangelium. Ne, že bych měl nelaskavě zacházet s jinými lidmi, ale že musím někdy se loučit, kde je na prvním místě Ježíš. Ježíš ne, nepovzbuzuje, nevyvolává k nenávisti, ale k víře. A víra nás může vést do konfliktu ve osobním životě i ve společenských poměrech. Možná, že někdy říkáme příliš rychle Bůh je láska a zapomeneme, co v té situaci by bylo třeba říct, zpochybňovat a řádat. Ne, naše rodina, ale Ježíš, má být v životě, v centrum, centru našeho života. Smí křesťan pak nenávidět? Milí bratři, milí sestry, po tom, co jsem říkal, že je jasné, že naše emoci jsou v tom. Bůh také nenávidí hřích, ale Bůh miluje hřišníka. To je vlastně ta výzva následování. Mít rád hříšníka a nenávidět hřích. A z toho vyplývá, že kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým účerníkem. Nebudu vám teď vyprávět o Gnodském kříži, to teď slyší děti, možná děti po bohosluzbě, vám můžu to ještě vyprávět, ale francouzskí evangelici mají velmi podobné zkušenosti jako křesťany, jako evangelici v Čechách a na Moravě. Prošli dlouhým pronásledováním a v tom um, Období a kříži nechtěli moc slyšet, protože kříž byl symbolem křížáku, který chtěli záhybit kaciři. Nicméně v Francii vznikl tento symbol, Jugonocké kříži, jako tajný odznak. A připojí se k tomu nějaká legenda, jak byli čtyři manželské páry, upálení jako kacíři. A to se potom vytvárnilo jako kříž, jako šperk. A tento šperk sloužil kvůli své podobě k vyznámením, k řádu, státnímu řádu, tento odznak se potom hodil jako tajný odznak francouzských protestantů mezi sebou. A poselství toho to symbolu je, že kříž znamená pronásledování, ale znamená také vyznamenání, znamená, vyznamenání za Běrnost. Ježíš nás nenechá v pochybách, že s jeho posilou můžeme dojít k síli. Důležité abychom byli rozuměni. Ježíš nechce nás odradit od následování, ale chce, abychom věděli, do čeho se pustíme, abychom to nevzali na lehkou vahu abychom byli i pro ostatní spíš vzorem než příklad distanci a odrazující příklad, aby mohli lidi toužit, že my lpíme na něčem, co je mnohem, mnohem zácnejší než všechny lidské vazby a které naše předky i přimělo k tomu, aby vyměnili spasu za smrt. Mnoho křesťanů dneska nosí kříž kolem kroku, jako národelník. Kříž je v našem životě zároveň znamení, usměřený mezi Bohem a člověkem, i znamením směru vlastního života. Každý by měl nést svůj kříž a následovat pána.